Книга Неємії Розділ шостий Тоді ж, як дійшла чутка до Санбалата, Товії і Гешема Араба та й інших наших ворогів, що я відбудував мур і що в ньому не засталось проломів, хоч я до того часу ще не вставив дверей у браму, тоді Санбалат та Гешем прислали до мене сказати «Прийди, та зійдемося разом у Кеферім, у долині Оно». Вони ж задумували заподіяти мені лихо. Я послав до них посланців, щоб сказали «Велику роботу я роблю, то й не можу прийти. Чого б то мала робота перерватись, як покину її?» «І зійду до вас». Чотири рази посилали вони до мене тим же самим способом, та я відповідав їм те саме. Тоді Сонбалат прислав так само до мене в п'яте свого слугу, і лист відкритий був у руці в нього. В ньому ж було написано, «Між народами ходить поголоска, та й Гешем каже», що ти та юдеї задумали збунтуватись, і тим-то ти і будуєш мур. Ти ж сам мав би бути їхнім царем, згідно з тією чуткою. Ти навіть настановив пророків, щоб оповіщали про тебе в Єрусалимі, та говорили, є цар над юдеєю. А тепер дійде чутка про все те до царя. Прийди, отже, небарно, «І в вкупі». Але я послав до нього сказати. «Нічого такого не було, про що говориш. Вигадав ти це своїм розумом. Всі бо вони страхали нас, думавши. Опадуть, мовляв, їхні руки від цієї роботи, і вона не буде зроблена. Та я ще більше скріпив свої руки». Прийшов я в дім Шимаї, сина Делаї, сина Мегетавела. А він замкнувся та й каже Ходімо разом у дім Божий, у середину храму, і замкнімо за собою двері храму, бо прийдуть убити тебе, вночі прийдуть тебе вбити. Але я відповів: Такий, як я, та й утікати. Та й хто такий, як я, може ввійти в храм і зостатися живим? Не піду. Тоді я зрозумів, що не Бог послав його, а він сам сказав про мене те пророцтво, бо Товія та Санбалат його підкупили. А підкупили його на те, щоб я, злякавшися, вчинив так і згрішив. Та щоб вони могли пустити про мене, недобру славу, та могли гудити мене. Згадай, мій Боже, Товію і Санбалата за цими їхніми вчинками та й пророчицю Ноадію і інших пророків, що хотіли мене настрашити. Так, закінчено мур 25-го дня місяця Елула за 52 дні. Отож, як зачули проте наші вороги, то всі народи, що навкруги нас, наполохались і вельми духом занепали, бо зрозуміли, що сталося воно за волею Бога нашого. Того ж часу юдейські вельможі навіть посилали багато листів до Товії, а й від Товії приходили листи до них, бо багато було в юдеї таких – що були зв'язані з ним клятвою. Він бо був зять Ханії, сина Араха, а його син Єгоханан узяв собі дочку Мешуламма, сина Берехії. Навіть про його добрість говорили вони при мені і передавали йому мої слова. ТОВІЖ, присилав листи, щоб мене налякати.